اللهم لا علم لنا إلا ما الله عليه وعلى na častnu porodicu Allah-u od posadnike i svegne godine. Allah-u na početku na kraju ponijedno pohvatno se rada i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja koje nam Allah-u subhanahu svoje dobrotje, blagodati i milosti pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu blagodati milost prema nama koje oća da pa nam podari korisno znanje od koje ćemo se okoristiti i svoje život ustaviti po njemu. Putujući da Allah-u subhanahu wa ta'ala A zatim, svejedan vjernik i svejedna vjernika na ovom putu do Allaha subšenohu teavlja i njegova zadovoljstva mora se okititi prijeko potrebnim osobinama. Mora voditi računa kako o svojoj spoljašnosti, isto tako i svojoj unutrašnosti mora kako izgradi svoju spoljašnjost po ševijetskim propisima isto tako i graditi svoju unutrašnjost kako je rekao klametni ashab Salmanem Farisi radi Allah svaki čovjek ima svoju spoljašnjost i unutrašnjost pa onaj koji izgradi popraviti svoju unutrašnjost i Allah će popraviti njegovu spoljašnjost točimo onaj koji nečisti svoju unutrašnjost Allah će u nečistiti pokvarti, nebo u spoljašnosti. Posmatrajući kurkanske ajete i hadise Allahov poslalika, Allah, al al pronaći ćemo ta je za vijednika mnogo, mnogo bitnije. do poveda računa od svojoj unutrašnjosti, to je kod njega mnogo, mnogo bitnije. Svakako ne treba zapostaviti svoju spoljašnjost i dijela koja čini svojim udovima,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 A jedno od bitnih ili najbitnijih dila, ako ne i najbitnije, o koje moramo povesti računak, atliče se naše vantrašnosti, jeste jakim uveđenim. Pa opračunavamo svoju zdušu, pa opračunavamo svoje srce, koliko smo uveđeni. U Allah subhanahu wa ta'la i što dolaze od Allah subhanahu wa ta'la. Každje imenu kaim rahimah Allah ta'la ovom preko potrebnom delu srca al-yaqinu ruhu a'malil kulub al-lati hiya ruhu a'malil javarih al-yaqinu ruhu a'malil kuluub al-lati hiya ruhu a'malil javarih al-yaqinu srž delu srca al-yaqinu srž srca ako ne bude čovjek ubedjen u Allah zači bude Ako ne bude ubijeđen u Allaha, zar će voljeti Allaha? Ako ne bude ubijeđen u Allaha, zar će strahovati od Allaha? Nadati se Allaha? I mnogo što pravi? Jakim je srž dijela srca koja su opet srž dijela u doba? Kaži mi, kad je rekao Allah, telo su je dađu sarkim. Jakim srž osnova svih dijela srca koja su opet osnova srž dijela u doba? A dakle,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 pokvareno će biti cijelo tijelo, odnosno cijelo tijelo će donaziti lošna djela, a on kaže eradija al-qalb za tvrd nestancu, za tvrdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže da na ahiretuna meće ništa vjeriti dođe voli kad Allah subhanahu wa ta'ala načisti pokvarenim srcem ništa, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, "Je mu lae, uta'na, nabala banun illa man atahallal qalbi sami." To znači čovjeku neće vjeriti ni meta njegovo potomstvo Vrijedit će mu samo čisto srce kojim dođe pred Allaha subhanahu I brojni drugi šarijanski tekstovi koji govore o ovome, a dakle ponajviše naše srce se čisti, učvrštjuje, pročišćava sa ovim osobinama kvijeko potrebnim, a jedna od njih to kaže u njim kaj Allah subhanahu wa ta'la ovu osobinu jatlin spominje na mnogo mjesta u Kur'an i نحن نقول با دسيتك ميستة سببني سببجيني يقين رازني ناشنه القرآن الكريم فأطما احنا قدروا في الله في كنغي يعتقد الله سبحانه وتعالى سببني وصبينه سببجيني يقيت فقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحيم الـ الامين دارك الكتاب لا رأيذ فيه هدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومينما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل لك وما انزل من قبل و Ta uzvišena kaliflanim, ta uzvišena knjiga od početka do kraja, u nju nemamo baš, nemamo sumnje, ono je gusto samo bogoboja z njima, onima koji budu vjerovali u Qajib, u svijet, dakle, koji ne vidimo svojim očima, a u njimu smo obavješteni u Koranu, u sunnetu, koji budu obavljali namaze,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 Ovo prvih pet ili četiri ajeta spomnije iskrene, istinske vjernike. Spomnije njihove prijeko potrebne osobine. A kada Allah subhanahu tela spomnije nešto uz iman, onda se to mora naći kod vjernika. Ne može biti vjernik na nevode namaz. Ne može biti vjernik nevjeruje u gaj. Ne može biti vjernik nevjeruje u poslanstvo Mohameda Ali Kisa. Ne može biti koji pod sebe Zatim u dva narodna ajta šestom i sedmom govori o iskrenim, jasnim, čistim nevjernicima koji neće da vjeruju. Zatim dolaze ogroman broj ajta o trećoj skupini koja Allah mogu je znaje i najbrojnija na Dunjanuku i najopasnija po muslimane. Zato je Allah subhanahu wa ta'la u brojnim ajitima razum tri. Ali da se obratimo. Dakle, Allah subhanahu wa ta'la među osobinama vjernika, uz vjernika, uz iman spominje osobinu vjezjenja. Dakle, dakle, da tu osobinov jedni kod se mora da izgradi. Ono što Allah subhanahu wa ta'la spominio uz iman, to je dakle obavezno. Zatim, Allah subhanahu wa ta'la spominio u svojoj knjizi brojne ajepe, brojne dokaze, brojna znamenja. Zatim, u nama stvorio je ta znamenja oko nas. Međutim, i pored njihove jasnoći, očiglednosti, ljepote, veličine, ruke, pauke, istiha Allahu subhanahu wa taala ayat da zamenja neuzimalu osin u plječeni. Ima te ljudi koji od početka do kraja pročitaju Allahov Kitab, ovu novu knjigu, ljudi ništa se ne koristi. Zastani mi kod jednog ajata. Afal ya tadaburuna Zašto oni ne razmišljaju o tome? razmišljaju o Kur'anu. Kur'an je objava da se o njemu razmišlja, ne da se samo čita. Svakako, za čitanje, za svaki provučen harf imaš nagradu kod Allaha, ili je tako. Svaki provučen harf imaš deset salaba, jedno dobro tijelo koje se vredne do 10 salaba. Međutim, nije to cilj objave Kur'ana. Cilj objave Kur'ana je čitanje s razmišljanjem. Da bi je i izplaćao pouke i poruke, je radio po To ostavi draga te, a ne da te da pročitaš od početka do kraja. Zato Abba s. p. tali spomnio svoje knjiz dvani koji samo čitaju Kur'an jer čitaju Allah knjigu, ne znaju ništo drugo, to su neznalice, nema ne inakog, je li zna Pa dakle, poruke, poruke iz Allaha i Subhanahu wa ta'la ajta ne uzimaju osim oni koji su ubijeđeni. Allah Subhanahu wa ta'la prejasno kaže u svojoj knizi, kada što umili svoje znamine, svoje, svoje ajta dokaze, Hada besairu linnas. Ovo su jasni, učin, ledni dokaze, linnas, došlo je ennas u varnskoj vjerskoj zapisi Petro Qiso u odnosu ovo su jasni tako očigledni dokazi spominje se čak i da svaja da sirat jeste ono što čovjek jasno ne vidi svojim očima to su tako jasni ali dokazi ova Božja panostava znamenya limnas za sve ljude međutim u ono da rahmetin liqun samo za koji su vjerni al suquta isak i milo samo za koji su ubijeni zatim Jakim im objeđenje je ja velika Allahova subhanahu wa ta'la ne ima veće blagodati koju posjeduju vijedniki i vijemca koju mogu posjedovati da? zato da svaki vijedniki i trebaju se potruditi maksimalno u osobinu kod sebe izgraditi vidiš imam Ahmet Nesari, Ibnu Mađa, Ibnu Hibban, Bukhari, Avedbun Ufadu i mnogi drugi od Avsata, Ibnu Ismaila, Ibnu Avsata, koji nam prenosi da eh, je Abu Bakr, Allahu ta'ala, godinu dana nakon smrti Allahov poslanika, ali i sallatu ispel ispeo sani, Akazue, sietiam, se na minber. Pa kaže, sjećam se prvog dana kada se na ovaj minber ispeo Allahov poslanika, ali i sallatu slan. Zatim je zaplakao Abu Bakr i Iplaka, plakao. Zatim spomenuo riječi koje je tog dana ko je to danas spominuo Allahu poslanik Ali sada poslanik. Pa ja nekao na vama je, je da činite dobra djela. Na vama je da govorite istinu da činite dobra djela i to dvoje se nalazi u džennetu. I dobro se čuvajte laže jer je laž u razrad, uz razva uz razvat a to dvoje se nalazi u džehennemu. Zatim kaže molite Allaha subhanahu wa za zdravlje. Molite Allaha subhanahu wa za zdravlje da Jer doista jednom čovjeku nije dato ništa bolje od zdravlja nakon je klina. Doista jednom čovjeku nije dato ništa bolje od zdravlja nakon je klina. Pa ono što je čovjeku dato najbolje jeste je klina, jeste ubićenje. Hafiz, ili rakija, ovaj hafiz u cijenim dobrima, hafiz, šakim, ili dosim. Kako je upitan u drugom hafizu, Allaho postanite, ali sallatu, sallam štatu, a Allaho sabihane najviše voli, pa je rekao imanun laše kafiru iman kojeg nema nimalo sumi, kojeg nema Koje nimalo sumi. Zbog veličine ove je blagodati, djeklina objeđenja, rijetko bi kada Allaho poslanik alaihi sallam postajao sa sjela, a da ne bi učio doru u kojoj se spomni djeklin traži djeklin objeđenja od Allaha subhanahu wa ta'la od sebe i svoja shrabe. Pa kaže, bi je ženao termizije hakimu s onomom, svetre koji je binu suni, od Abdullah ibn Umar Allahu ta'ala koji kaže rijetko bi kada odnosno često kaže godbi el mnogo poslanika sam ustao sa sjela klučio bi za sebe za svoja sahabu da ma dobro poznatu Allahumma qsim lana min khashyatikama taḥul bih baynanā wa bayna naš podan nam strah poštovanja Bogojaznosti koja će se ispriječiti između nas i grijeha te وَمِنْ تَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ I podali nam pokornost i ta'ata s kojim ćemo postići tvoje jennete وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُبْلِغُنُ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ صَحِبَ الدُّنْيَ I podali nam yakina ubježenja s kojim će nam svi dunjavki postati lahki Biliži ibn albi Dunja u svome dielu Od Ebu Bekra, radia Bekr, Allaho talenta, pionta, kođer čez Ebu Bekra tevren, najbolji čovjek, oba Allaho posanikari, <coughs> slova, tu sam učit, za tým najbolji negovini a schadu, čez Ebu Bekra, radia Allaho talenta, je najbolji na konvierodiesnike diev, diev, i posanika. Dobro vám poznati od hadis, koji mama ahmeda o nebovanom usnedu a valorizátori toh hadisa kažu, jer tog musljena kažu da je hadis vjerodostajan, kada bi se na desni tas vage stavio iman Ebu Vekra, a na lijevi tas vage iman cijelog ummeta Muhammed A.S. prevagno bi tas sa imanom Ebu Vekra. Ne mojte zapravi da je ovdje Omer, ovdje Osman, ovdje Alija, ovdje Abdurrahman imdav, Sad i Nerviva Qas i mnogi drugi ashab. bi tas sa imanom Ebu Vekra. A jedu vek rabijallahu da vam često bih učio dobiti govoreći Allahume hebli imanem a jakinem vomu'afetem vrije. Gospodaro moj, podari mi imana, podari mi objeđenja, podari mi zdravlja, podari mi iskrenog, iskrenog, pa nije takva. Mi smo daleko daleko preči, daleko dobu učimo i prethodnu spomenutu dobu. Je li je ti objeđenja obavezno u cijeloj vjeri? Da u cijeloj redbe. Dakle, ne da budemo ubijeđeni u ovo ili ono, jer dakle, s što je došlo od Allaha subhanahu wa ta ta'la, u toj trebamo biti ubijeđeni. Kako kažemo, Ka'im ra'hamu allahu ta'la u djelu, medalju sali ting, da jetino ulazi i zalazi u sve segmente vjere, u sve sedakne mora biti ubijeđeno. Pa neki od primjera kako da čovjek bude ubijeđen, pa vi onda analogno tome, jer i na druge stvari prenosite. Kako da budemo ubijeđeni u šariatskim naredbama, Allah mi neka što na redu, što znači da sam ubeđeno tu naradu. To znači da kada tu naradu prihvatim bezimalo imalo kolebanja. A prošli puta zađi preplani odaj kod vas je bio prošlivani šaresti tekstova. Pa spomenut tako kao osam pokazatelja potvrđivanja srčih tekstova. Vi me koji su onaj koji tvrdi da je ubijeđen u neku Allah subhanahu ta'ala nargu mora tu nargu prihvatiti bez imalo kolebanja, imalo dvomine Allah rekao, rekao novo poslanik ali salata sam završeno je za njega ne pitati tamo nekoga drugog, ne istraživati koji će mu možda nešto dozvoliti ili slično Allah subhanahu ta'ala je naredio, kažemo to je završeno za nas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 može postići Allahov zadvojstvo, ne. Dakle, ono što je Allah objavio, s se postiže Allahov zadvojstvo. Allah dobro zna za naše duše haju, Allah je objavio zbog toga knjigu, poslao nam zbog poslanika i onaj koji se bude držao, jer od toga taj će biti na prvom putu i na djunjanu, koji je na prvom putu sutra do dženeta i Allahov subhanog dava zadvojstvo. U glede slijedio Allahovog poslanika, Isabel Salomunome, sa čime on dašao. Zatim, treće da se maksimalno potrudimo da tu nađus provedeno maksimalno da dajemo sve od svoje mogućnosti često od nas se pogrešno razumijeva ajet i sličnim <glish> <skur> njemu daj kalifullah nafsanillahu kada ona nikoga ne trači preko njegove mogućnosti naprotiv ovaj ajet i poručuje da datne sve od sebe ajed da se pravdaš od nama <glish> <glish> <ladần> <skur> <kurs> Allah preko čovjeka ako njemu i mogućnosti jeste daj je sve od sebe daj sve od sve, kako ćeš odpojiti svoje mogućnosti, odmah na učetku, krenem s tim putem i staneš do troje. Dakle, da dneš sve od sve, ovaj aj te poziva da maksimalno se potrudiš, onda vidiš, dakle, ne možeš, to su tvoje mogućnosti, onda se prepustiš, oslaneš iskreno na Allaha. Dakle, da prihvatimo sve što je došlo od Allaha, da vjerujemo da je put, to put do Allahovog zadovoljstva, da se maksimalno potrudimo s provedbi te narodbe, kako je bila prethodni puta spomenuto, kada se radojimo, kada dotičnu narodu sprovodimo. Da je provodimo drage voli, drage duše, ne da se ponašamo kao da smo prisiljeni, ne da dolazimo u mesti da otklanjamo, ne da klanjamo, već da otklanjamo, da se odružimo u sismu. Dakle, dolazimo zato što je to tome rahavno naše duše, zato što je to tome smiraj naše srca. Allah subhanahu ta'o sur je taube, govori o monaticima koji svataju, jer ovako Allah je propisa, Allah je nadvis, izigravajući se s njima i smijavaju i govori o djednicima, kako to oni prihvataju, kako se obhode prema Allahoim propisima i nadvisima. وَاِدَا مَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُ مَنْ يَحُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَدِهِ إِيمَانًا Kada bude objavljena neka sura, oni munafici kažu kome ova sura povećala iman munafici. Su bili u Medini, u Medini se objavljuju sure koje sadrže u sebi propise, li tako. ne govori se toliko o temeljima imana, o tome se govorilo u neći prije hijjare, nakon hijjare o Medin se govori o propisima, govori se o postu, o zekatu, o hađu, o hijabu, o guju, o djihadu i drugim djeli stvarima. Govori se o propisima, komunavci kažu kome ova sura povećava iman, Kome sura povećala iman, praktikao ne praktikao ili kako god praktikao neće mu se, neće mu se, zašto? Zato što krije nevjerstvo u svome srcu, neće mu se povećati iman, kako da mu se poveća? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُ فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا Da oni hovaraju فَوَمْ يَسْتَبْشِرُونَ Što se tiče vjernika, njima, njima sura povećala iman i oni se radili Oni se raduju, oni se raduju u svakoj novoj obirađenoj suri, svakom novom propisu. Tako se oko da Allah subhanahu wa ta'ala narod doma. Dakle, da prihvatim, da vjerujem da je to pudo Allahovog zadovoljstva, da se maksimalno potrudim u te Allahove narodbe i da to sprovođim, činim, drage duše, dragi moji. Zatim, kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto zabrani, da se također odazovemo toj zabrani, da kažemo Allah je zabranio, zabranio Allaho poslani karih i salatu usalam, I ne slušavam nikoga drugog, ne pokušavam drugog, ne pokušavam nekakvim dosjetkama da dođem do onoga što je Allah subhanahu wa ta'la zabranio. A, da se ne sa subotarima koji su bacali u mrežu, nedilju vadili, tako je govode, ne, ne, mi ne, ne, ne lovimo subotom ribu. A riba dolazila samo subotom, a njima bio zabranio, kao što znamo zabranio nije da pa radi, jeli subotom, pa bi bacali petkom mrežu, a nedilju vadili kaže, ne, mi nismo lovili subotom. Kada Allah nešto zabravi, zabravi Allahog poslanika alaihi s-sabatu o s ne tražimo puta kako da učinimo ono što je Allah subhanahu wa ta'la zabraveno. Da ne priželjkujemo to u svojim grudima, u svojim prsima jer Allah subhanahu wa ta'la dobro zna šta govorimo i šta u tajnosti govorimo i šta krijemo svojim grudima. Kako kaže Hatim, a sam kada budeš činio neko djelo, obračunavaj svoju dušu i znaj da te Allah vidi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 taj sad radi u radi naše koristi sve što nam je Allah naredio sve što nam je Allah zabranio sve je to učinio radi naše koristi nije nam nešto zabranio da mi to ne bi na domljanku prohavavali a ne bismo ubivali čovjek ne Allah nam je to zabranio zato što je to na šteta za nas zasigurno zabranjeno mi to u tome je šteta za nas jel'i pa ko se ustegne ko se odazove Allah subhanahu wa zabrani on će kako god da biti jel'i na koristi u koristi zatim u trebamo biti ubijeđeni posebno, trebamo biti ubijeđeni u onome a, o čemu nas je obavijestio Allah subhanahu ta'ala što se desilo ranije, što će se desiti kasnije što će se desiti pred sudnji dan što će se dešavati tokom sudnjeg dana što će se desiti nakon sudnjeg dana jeli, od džennata i džahnama će ubiti da dakle, mora da bude sve svetu ubijeđenim, to je dakle nešto što ga zato Allah subhanahu ta'ala na učetku svoje lakare kod ovih osobina vjernog je spominje taj to je ono što čovjeka pokreće dakle, to je ono što čovjeka natjerava da radi dobra djela onaj koji vjeruje u ubieđeno onaj koji vjeruje koji ubieđeno ono što je spodjeno na dakle, to od njega počilo što je dakle, dakle drugi nevidljivi svijet a dakle vjernik čitajući kuranski ajete hadise koji govori o tome mora da sve to prihvati da kaže yes Allah u tome govori to je u Allahovoj knjizi to što je vjerodostinom šunetu je ja vjerujemo zato vjernik treba da to toliko ih čitamo da to toliko proučavamo, da dođe na stepen kao gleda svojim očinima. Najniži, najmaniji vid objeđenja, uspomijem, dakle ono što je se deski nakon sudnjih dana i slično, najniži vid objeđenja u to, ako kažemo da smo objeđeni u dženu ti dženu, najniži vid objeđenja jeste da se nalazi im na u ustanju kao to gledamo svojim očinima. To je najmanji vid objeđenja. Jer kad se o objeđenju, uspomijem se tri stepena najnižji stepen jeste ilmul yaqin yaqin ubijeđenje do kojeg dolaziš sa znanjem ilmul yaqin visočiji stepen yaqin ubijeđenje do kojeg dolaziš znanjem i pogled ono što vidiš jer onaj koji kada dođe neko te obavijesti ono čemu desilo se desilo on je kod tebe pouzdana osoba ti vjeriš u to međutim kada odeš ili još to vidiš svoje imačinatelje ubijeđenje se povećava da se to desilo tebi još onda bi tvoje ubijeđenje bilo eukotno Dakle, ajmo liakim drugi stepen i hakko liakim treći stepen. Dakle, kada se ti nalazi još u tome. to sam sigura, tvoje ubjeđenje A naj A vid ubjeđenja jeste, dakle, ubjeđenje do koje dolazimo sa znanjima. Sa znanjima, sa informacijama koje posjeduju. Pa kada citamo o džennatu i džahnanu, trebali bismo da budemo toliko ubjeđeni da, kao da ih gledamo svojim očima. I Allah, subhanahu wa ta'la, u jednom od kur'anskih sura ispomnio ono. تذكر في احد القرانسورين ما بياثه ايت ذا التكاثر. رحكم التكاثر حتى زرتم المقابر كل سوف تعلمون ثم كل سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم ما يقين لترون ثم لترون الحاين مياقين. Hvala, da je uleda uvijek, ki lalu ta'lemu na inna liqin, latarunna u jahin, tum latarunna ha inna liqin. Jahannam. Ijoš jednom, jasna četavidavu jahannam. Takao tretje? Tum latarunna ha inna liqin. Takao jahannam. To nekako ikura kot nas vjeva, toh maslansko ne se mogao kvali, da je sta. Toh subhano spomni nešto tako. Kallā law ta'lamūn 'ilmen yaqīn rečeno ilmu yaqin. Nane živit yaqina. Kjella, lalu ta' lalu. Da znate, da imate znanje s kojim ste postavili yaqin objeđenje l'talabunna il jahin. biste vidjeli jahin. Jahannam. Da imate znanje kod sebe na osnovu kojih se staklju objeđenje vidjeli biste jahannam svojim očima. Vidjeli biste jahannam svojim očima. Salaf je bio takav. الله اصلمح في ربك سلفا وقال وصلنا قال يا ايها الذين امنوا تسبحوا ببح تنيا تسبح اللهم قولوا الله قول يا جنته رب الله سبحانه وتعالى جن قول يا الله سبحانه وتعالى اب جهنم استياق كماك ايت كرده لا ترون الجحيم Zatim či tega sasibonu biheti sa svojim očima. Sve dan odnaši biti izložen Jihannamu. Tako kao v sve usuri. Marjam, wa in minkum illa variduha kana Allah, rabbika hačna naqdiya in neman jedno god vas. Wa in minkum potvrda. Wa in minkum ama neman jedno god vas. Adaniči biti izložen per Jihannamu. Per Jihannamu to ise to jeli završena održba prasuda tvojga gospodara sumnu na njed jedinih tka ru nazr zalimina u hejefija sa tince mo kupaja sa čuvati đehnema a oni koji su bili uzom čari oni koji su bili neprijednici tako da dođemo na takav stepen da imamo kod se doslanje da proučavamo kuranske ajete i hadise da dođemo na taj stepen kao da da tako spomenu to kuranskim ajetima hadisnom predamstvom počinati će se sudjenje na to znači biti u tu. Zatim ako boudra sutra kada vidiš džennet, tvoje ubezenje se povaćava. Zatim ako boudra sutra kada budeš u onda tvoje se ubezenje u I također kod musibeta, kad nas musibeti, kako ostati ubijeđen vjernik, kako ostati čvrsto iman ubijezenja, Kada spogodi bilo koji musibet, nemoj se žalimo na Allah, nemoj da se snedivamo, nemoj da jadikujemo, je dakle, to što nas je pogodilo od Musibeta, to shvatimo ne kao odnos neprijatelja prema neprijatelju, da će odnos kao najmilostivijeg prema svome robom. Ne mojmo nikad. mi se da vrijedi da se taj hadis ispiše na, na, na zidu da se često praćamo, jer posjećamo taj hadis. Da zaborimo na hadis, parafrazirajuću podbije. Jedne prilike kad je Allahom poslaniku, ali isa, sam dovedeno roblje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 Presud, traži nekoga, pronađi tamo u jednom redu sako svoje dijete. Ha. I ne stidi se nikoga, uzme dijete u naručje i doika. Pred svima i pred muškarcima i pred ženama. Nikoga se ne stidi, ne interesuje šta će biti s njom, nek se nikoga stidi. Pa Allahu poslanik Adah izdavl sam gledo suženu, jaz hladu, zadidljeno njenim postupkom. Kaže, šta mislite, da li bi ova žena bacila svoje dijete a ustav je letoči. Pored je vatra naložena, ništa sprečava. dali li bi, kaže, kako Allah poslaniči, kad je ne interesuje što će biti s njom. I nikoga se ne stidi. Kako da svoje bijete baci uvad? Pa kaže Allah poslani kralih sallatu wassalam Da Allahu arhamu bi'ibadihi bin hadihi bi'vardiha. Doista Allah milostiviji prema svojim robojima odove žene prema svome djetetu. Štogod te zadesi od Allaha subhanahu wa ta'la, ti si vjernik, za tebe dobro, za tebe dobro, nemoj da se srdiš na Allahu odredbu, štogod te zadesi to prihvati, kao dobro, je li došlo kada Isu od imana muslima, čudan je primjer vjernika i tako je samo sa vjernikom, kada ga pogodi dobro, on je zahvalao Allahu <coughs> subhanahu wa ta'la, Allah daje više. Kada ga povodi musibet, on sa gora Allah subhanahu ta'la strpljive na tome, pa ma Allah subhanahu ta'la da izlazi iz te situacije. Ničije stanje nije kao stanje Kada te povodi musibet, prihodi to kao odnos najmjelosti ili prema svome robu. Zatim, zašto onda mi Allah subhanahu ta'la daje musibete? Allah ti daje musibet opet rekao radi tvoje koristi, radi naše koristi. Pa Allah nas iskušava da bih radio kod strpljenje. Allah subhanahu wa ta'ala za strpljenje posebno nije poznata ili takva nagrada. Inne ma uleta s-sabirune ađerahum bi vajrih isab, inne za hasr, Samo strpljivi je biti bez računa nagrađeni. Nije poznata nama na tu javuku nagrada za strpljenje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, znam kakvi smo, pa se obraća takav način nama na duhovu čovjeka volica je tako nešto što ne znam što što se skriviva od njega dalje, da bi to davio da znak koji L burun ako jeste da znate izgradite to sa dostrpljenjem pa ste vidite šta se dogodi sa dostrpljenjem pa kao allah taala sta je na iskušenja da bi povećao iman ko te da bi povećao osnažio vjeru jedino ko nije spreman dočekao iskušenja nesibeta nasilo se s njima da nije na kraju iz tih musivita izašao jače vjerin, on tako jačeg imana. I kada je Allah poslanika alaihi sallam upitan ko se to najviše iskušava, ko doživljava najveće iskušenje, jer spomenuo tamo nekoga na kraju vjernika je rekao al-anbija, vjerovjesnici na prvo mjesto, pa najbolji ljudi kod Allaha subhanahu wa se najviše iskušava, pa ako te stavlja na iskušenje da znaje, si dobar kod Allaha subhanahu wa ta'la. Ako si vjernik, i s to i prihvati na takav način Allah subhanatala želi da ti podine da ređe kod sebe možda sa djelima, dobrim djelima koje imaš kod sebe, ne možeš da dostiđeš da ređe stepene koje Allah želi da, izgra, da, da, da budeš na tom stakaju da ti da a dakle stavljate na iskušenje čistite i dakle što god nam se desi makar to naš razum odbijao, nikako ne mogao pojmiti, desiti se od iskušenja to shvati da je zaprve dobro I sira je otopisa Allahov poslanika Alihi sa vatuhom, Njegovja shlava, preko mi se toga. U Kur'an i Kerimu se spominje samo jedna žensko ime, tako? Samo jedno ime se spominje, tako? Se samo jedno ime ženi se spominje. Merljeni, jer tako? Allah subhanahu ta'ala ne spominje. Ako zapravo spominje, muže spominje, jel čovjeka po imenu gerovjesnika spominje, za uđuke, jel u koja žena. I šaliti nama dakle da čovjek, djednik, muž treba dobro da bude ljubom, mora na svoju porovicu. A ne govori drugima o svojoj ženi. Spominje ženo ime pred drugima, ili njene osobine, ili da dozvoljava da je u svakom prati i ostalo. Allah subhanahu ta'ala nije nigdje u Kur'anu gdje se muškarac, spomenuo po imenu i ženu. Tako da koji gledi treba da povrati valinać. Spomnio se Melijama, Melijama nije imala muža. A, ah, nesam to htio. Spomnio se muškralci, vjerovijesti i poslanici, ali tako, brojni. Mimo vjerovijestika i poslanika spomnio se jedan čovjek. Zeyd ibn Harz. Ne spomnio se niko bilo, tako. Zeyd ibn Harz. A ibn Harz je bio ko? Zeyd ibn Harz. Posinak Allahovu Poslani Krali Hissalus. Pa kad se spomenu u Kur'an? Poslani <coughs> je uloženio. Nakon toga Allahovu Poslani Krali Hissalus. I tada je ukinuto Poslani Krali Hissalus. ibn Haaris je volio i kada bi da neko upital ko si govorio bi Zaid Zaid ibn Mohamed. Volio je da se pripisuje Allahovu Poslani Krali Hissalus. Buk šaraka, mjerovsti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 da se spominje u Allahom govom. Doga Allah spomine prije svega svojim imenom, poznatom vam i da ubeji nakav, kada je Allah subhanahu ta'la naririo poslaniku da dođe kod ubeja, da sjedne pred ubejom i da poči sura ubejnjine pred ubejom, da je ubej plakal. Kaže za ne moj gospodar spomenuo mene po imenom, plakalo A za i da je na Allah subhanahu ta'la spominje to pogotovo u svojoj knjiži koja će se učiti do sudnjeg dana. Zato što god nas pogodi od musiveta, znamo da je to dobro za nas. I mnogi ljudi u ovom primjeru. U ovome ili na ovakav način možemo i provjeriti koliko smo ubijeđeni. Pa kada, dakle, prekršimo neku Allahu Subhanahu Tala narodu, učinimo nešto što je Allah Subhanahu Tala zabranio, onaj koji je ubijeđen djednik, koji je čvrstog čustav imana, čvrstog ubijeđenja, on se odmah vraća Allahu Subhanahu Tala. Nimo potreba nikom. Kada ga šeitan dotakne, navede ga na prije, prisjeti se toga i vraća se Allahu Subhanahu Tala. Tok onaj koji je slabo u vjeri, slabo u ubijeđenja, ili da Haman nema nikako, moraš se s njim družiti i družiti, jer govoriti, nego govoriti, spomenjati primjere iz Selepu nekakva delljiva kaziva na delljive priče da bi on ostavio grije. Haman ga moraš i da je to grije. On se dakle, ne prihvata da Dakle, moraš mnogo šta s njim činiti, dok onaj to je od odmah se vraća Allah, subhanahu wa ta'ala. Pa, također, u iskušenjima, kada pogode nas iskušenja, ne daćemo. Hoćemo li prije tih iskušenja, ne da će imati lip govor o strpljenju, a kada nas pogodi prvi mi gubiti strpljenje, ili će biti od onih koji kažu, kada ih pogodi bilo kojim u sivet, kažu dađu, Zatim u stanju potrebe, dobro možemo provjeriti svoje objezenje. Kada smo potrebili nekog dunjavuka, neke dunjavučke potrebe, nešto nam dakle, treba na dunjavku i znamo, to se nalazi kod ovog ili onog brata. Hoćemo li svoje srce vezati za njega, Samo da bi smo došli do tog prezrenog dunjavuka ili ćemo da bi biti objeđeni da ono što je kod Allaha wa nam je to dovoljno i da ako je svoje srce za Allaha, ni za koga, koga drugog, došli do tog dunjavuka ili ne došli do tog dunjavuka. Ibnu ibn tajnije, Rahimahullahu Tala, širu Islame ibnu tajnije spominje kod govora o šefa'atu, kona može koristiti. Pa kaže, mogu ti koristiti četiri osobe, ne sam to prško puta smonio. Mogu ti koristiti četiri osobe. a pa pogledaj, imali li tih osoba. Može ti koristiti onaj koji apsolutno vlada nečim. Tim što tebi treba, on je apsolutnija vlada. I on tako. Nema. Pa tako. Pa. Allah je jedin Allah je svim vlada. Zatim onaj koji podjednako vlada sa Allahom S.W.T. Nema i tako. Zatim onaj koji služi Allaha subhanahu ta'u, pa se zauzme za tebe, traži tebi, nešto treba, da moli Allaha subhanahu ta'u. Eman tako, sva trojica na dunjavu odšpadaju na dunjavu, uzamiti Allaha, može biti odkoristiti. Sutra na akiretu da vidimo Na dođe neko i da se zauzima za tebe, kaže gospodaru ja se zauzimam za Muhammeda, Ahmeda, Osmana i slično, da ga uvedeš u džene spasi, u džahnu, u džahnu, tu nečem da učinitim najbolji imam najviše poreme Muhameda sallallahu alejhi ve sellem prijedagolimu Allahu džellelahu. I kurječem što će doći kada persona bila hanisa neizustajdan čuti dosim šapor ja stigo gore nema i da dignem glas da dignem glas na prijed prije nego što poreo Allahu kana kalduzu meliki ne smije kukat jao je na menzatsena Teško mi se nama ko nas proži iz ovih kaburova ko voće. Ali kada dođe Allah subhanahu ta'ala, kada se spusti, kada dođe u Melke, u Safonima, korej da ne budu, nećeš čuti u svim ili tim ko se šabtavanje. Pa će Allaho poslanika alihi sabacan dođi i pasti na srdu Allah subhanahu ta'ala i dobiti, i dobiti, i dobiti. Sve dok Allah kaže, jao Mohamed irfa resak. O selu tuqa, oškratu žafa. O Mohamed, svoju glavu. Traži da ti se što budeš tražio i zauzimanje, tvoje zauzimanje biće prihvaćeno. Nakon što svi, jer vijesnici i poslanici ovdjevi budu govorili, je tako, nefsi, nefsi, nefsi, nefsi, samo da se ja spasim. Moja duša, moja duša, samo da se ja spasim. A pogledajte, Mohamed Alihi Sallam kaže, nefsi, nefsi, kaže, ummeti, ummeti, ummeti, ummeti. Moj narod, moj narod. Prve riječi koje će izgovoriti. Moji narod, moji narod. Pogledajmo tako se mi njegov umet obhodimo prema njemu, prema njegovu sunetu. Muhammad Ali i srtov. I tako. Nikon nam ne može koristiti. Ni na tunjavku, ni na akhiratu. Osim Allaha subhanahu wa ta'la. Zato kada budemo u svoje srce režemo za Allaha subhanahu wa ta'la. Oslanjamo se samo na njega. U knjigama Aqavi da pronađati da samo postoji jedan tevrko.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 nisam spominan što je kako je iz čega se sastivite i to će na postizanja jatina, kako dakle da se postigne jatina, kako da se postigne jatina. Prije svega, čuli smo od ove, Allahov poslanika ali i salatu srnu, nego i ashraba. nam treba, pogotovo gdje ovo nam je potrebno, jer je to najvažnije djelo u našoj unutrašnjosti i od toga zavise sva ostala djela koja činimo. Štogod nam treba, to tražimo od Allaha S.W.T. Štogod nam treba da ostvarimo od sebe da od sebe odagnamo, a to je loše, obraćamo se Allahu subhanahu tala sadom. Zatim, neodhodno je da bi čovjek imao ubjeđenje. Da bi imao jatlin, mora imati znanje, šarijetsko znanje. Zatim, kažu sam slučinac jatlin, da spomenem sad. Jatlin se saštovi iz dva dijela. Ne može čovjek biti ubjeđen bez ovoga dvoga. Ne može reći, ubjeđen sam u to i to, a da nema kod sebe ovoga dvoga. Ispravno šarijetsko znanje mora imati ispravno šarijatsko znanje. A ispravno šarijatsko znanje jeste znanje iz Kitava i Sunneta. Iz Kitava i Sunneta, ništa drugo. Govor ovog, myšljenje ovo, znoviđenja ovih i velmi, ništa. Da je, dakle, iz Kitava i Sunneta. Kako kaže Mukaim Rahimahullah telo svojne objednom delu, el ka'hjetu, šahjetu, linih tisara, ki u vrkati nađe, kaže, linih tisara, ki u vrkati nađe, Kaja o poznatya kalimniyya, dakle, sadrži preko pekih ila baya sam slati na stihu, ova i sve je na stih za vršava na hrknun, azaltu se zovemniyya. Al-almu kala Allah, wa kala rasuluhu, kala sahabatuhum ulil irfani, mal-almu l-as-fuqa vil khilafi sefahatun vajna rasuli vajna fulani. Znani ono, što kaja Allah, kala Allah. Znani ono, što kaja Allah, što kaja Allah puh samim, što kaja o Allah je riječ i riječ Allahov to je najbitnije. Da nas svi kažu da slijedi kitab i sunnet, je li tako? god pita, šir, ovog onog, svi će reći nam slijedim kitab i sunnet. Ne, ne samo to. Kako slijedi kitab i sunnet? Slijedi onako kako su slijedi Ashabi prve generacije. Oni su svjedočili objavi Kur'ana, oni su svjedočili objavi sunneta, slušali su sunnet, vidjeli su sunnu. Kod Allahov poslanika Alihi s.a. zato ih oni najbolje poznaju. Kad nam nešto, dakle, bude nejasno, vratimo se onda riječima, po, pojašnjenju, komentaru i dijelima ashaba, radi Allahu anhum, eđma'in. Znanje ono što kaže Allah, što kaže Allahu kosanik, Allah, što kaže ashabi, tumačujući prethodno, nije znanje, već je ludost da se ostaviš po nekom pitanju riječi Allahu kosanika, a prihvatiš se kao u furan, a prihatiš se riječi prihati nekog tamog čovjeka. Nije to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 da ne čini osim ono čime je Allah subhanahu wa Zato da teško da čovjek bude ubijeden, a da ne ima šalijetsko znanje. Hod sebe ne dokaza za ono što govori, za ono što radi, a kamo bi da pa nikada možda nije nič šok, to je koji govori od ta'la. Dakle da bi čovjek bio ubijen, mora imati ispravno šalijetsko znanje i to znanje mora se tvrsto nastaniti u ljevo srcu, kako kaže Ibn Tenija, rahimahullahu ta'la, da bi ne šući vjetim kaže, jel je često nastanjevanje ispravnog šeljetskog znanja u srcu nakon čega više nema kolebanja u tom srcu. Nakon čega više nema slovnih ili dvognjenja tog srca. Pa da bi čovjek postigao da krin mora imati ispravno šeljetsko znanje. Tako je, moramo učiti. Da bi smo bili objeđeni, moramo učiti. Kako kažu učenjaci, Elajmu je stani ruke, voli akrinu dođevni ruke. Znanja koje budeš, Ti cao ta žičio tebe da radžiš po njom, daže to je cijak znanje, a serenje po njom. Mdžu ti ne idžiš, a radži ti se u biedži. Hvali, je ljudje mi lukaj, jak in će te ulepsšati. Jak in će te ulepsšati Ono, što ci te to na tjera ti da radžiš, je ste u biedžiš. Udeš li datanje stekao liša, mm. može rejsko znanje i to znanje se nastane čvrsto u tvojim srcu, onda ćeš činiti dobro djel. danas vidimo brojne, brojne muslimane koji se busaju i usaju u svoja prsa da i tvrde, da vjeruju u dženeti džennem, bogašu njihova djela, njihova djela vode do dženneta. Mi su uvijezni, ono što govorim. Ne imaju znanja Da smo na tom stepenu, kao da vredamo dženneti džennet, onda ne bi se pri naći djela koja vode do dženneta ili ne tijela koja odbije i odbije džene. Takve znanje. Zatim, od stvari koje izgrađuju vjetin kod nas doprinose našem ubjeđenju, jest to odbacivanje smutno, nejasnoća, lesvesa, svakakve razmišljenja koja slabe ubjeđenje. Kao djednik čitati svašta, je tako šlošćemo se, svašta ne jede, svašta ne pijemo, isto tako ne smijemo svašta tušati, ne smijemo svašta bledati. Ne smije ono svašta čitati, dakle čovjek i vjernik ako hoće da bude ubiđen, ne smije svašta čitati. Ne smije se odazivati onima koji pri sebi imaju šurhi i nejasnoća. Ne smije se družiti sa onima koji kvare mu vjeru. Vjernik i vjernica sastavaju se druže samo onom dakle gdje je hajt za njih, gdje će nakon tog skupa bolji. A ne dakle da odlazimo na skupove gdje će nam uljepšavati nekakve naše hijjabe, Pa dakle od nikaba napraviti hijabe, pa od hijaba napraviti nekakve šamije, šareno, pa može malo šminka, pa može trepovica, pa može usne, to može svakako, ali u kući ta tvoga mura, niza koga drugog. Niza koga drugog. A vjerniki vjenca ne smiju se družiti, odlaziti na sjela gdje njihovi njihovima biti slabili. Sve slavi i slavi, se tako dakle, trebamo družiti tamo gdje se govori Allahovi vjeri, gdje se čita Allahova knjiga, gdje se postičemo gdje se postičemo na dobro, moramo se pozivati dobro, jer je tako, Allah Subhanovala, čitajmo Allahovu knjigu, nemamo kada da govorimo ono tome, čitajmo Allahovu knjigu, Allah Subhanovala, tjela pozivanje na dobro odrećanje od zla spominje prije imana, spominje prije namaza, spominje prije zekata. A zato moramo zabrnjivati loša djela. وليس لدينا مجدداً كنتم خير الأمة أخرجت لنا تأمرون بالمعروف و عن المنكر وتؤمنون بالله يستمرون لنا نفسه كذا تراجعون إلى السجنة و تصوصنا إلى الشيء يجب أن يكون لدينا مجدداً و تتعلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهم عن المنكر و الصلاة و يتون Vijedici i vijedice su prijatelji, zaštitnici jedni drugima. Traže da se čine dobra djela, da se ostave loša djela. Obavljaju namaz i stvajaju zekad do kraja aleta, pokodni su Allah, p.s.a. ili pa tako je, trebamo popraviti svoje stanje. Ja ne smije da, nikada, onaj koji nas upozorala, da se okrenemo od njega. Da negodujemo, zato što nas je posavjetuje. Da nas često možemo čuti kad te neko posavjetuje, ovaj drugi odmah kaže, e ti mene ne voliš, e ti mene mrziš, e, ti imaš nešto protiv mene. Jeliti čovjek, hajer, Sadufo Salih je govorio, bolji ti je brat onaj koji kad god te sretne posavjetujte po pitanju tebe, po pitanju tvoga Ahireta, bolji ti on od onoga koji kad god ti sretne dadne ti <coughs> što i dirhema. Rovati je ti popravlja dunjalko, onaj popravlja Ahiret. Sada, kada bi se susrtao jedni s drugima, kada bi se susrtali, govorili bi, brate moj, doista ja ne vidim sve svoje mahane pri sebi, ne vidim, ne vidim sve svoje grijehe, pa ti ako primitiš kod mene neku mahanu, prozori me na nju, I takvi bi trebamo biti i mi. Neći se popraviti, kako je rekao ima Malik, završ se za ovo umetao svi onako kako se popravila predvodnica. Kako se oni popravili, prve generacije, jer svaki ajed, svaki hadid, svaki zavid, to je bio upućen njima, njom se to prihvatali. Evo, na početku surijel, bekarijel, tako odmah u šestom i sedmom ajetu imamo opasnu poruku u tom ajetu. Inna ljubime kefahu seva un a antvrtehu anantundiru Oni koji neće da vjeruju, svejedno im je da li ti njih opominja, on neopominja. Oni neće vjerovati. Kod nevjednika je svejedno da li bili posavitovani ili ne bili posavitovani. Oni se ne mijenjaju. Takvi dakle, ne smijemo biti mi. Kad nas neko posavitoja, nas mimo svejedno okrence i kao da nas nije posavitoval, niko nam nijemo putio, niko nas nije pozvao dobi. Zato dakle vjednik i ne smiju izvladati svoja srca sumnjama koje tako lahko ulaze, ali i takako teško izlaze iz naših srca. Od stvari koje doprinose jakinu jeste i čvrsta odluka da bi čovjek bio ubijedjen kada nešto sazna, kada čuje iza odnohove knjige suneta, Allah u poslanika, ali bi se to prihlasi i čvrsto odluči da će biti takav. Onaj koji bude sjedljiv i razmišljao šta će biti s njim ako prihlas, ako odbija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 Zato vidim kada čuje, kad se tamo, frusto čuje Tako je rekao rekao sada proteklih dana briga o drugim dijelima. Briga o chrome stanju. Ako se brine za svoje stanje, postiže takva briga postiže čovjeka na čistu odluku. Kad tu bivao sam dosta loka više neću, prvo odlučujem, podlačim deset crta, čisto odlučujem. Briga Za činjenjem dobrih dijela postiće na čvrstu odluku, a čvrsta odluka doprinosi Jeklimu, a Jeklim doprinosi bogastvu dijela. Jel li Jeklimu uđenu, Jeklim ćete uđepšati, uđepšate sad, jel li doprin, doprinu, doprinu, djeljnima. Pogodak u onoga, ako na je naša staje, mi uopredavali, ovdje bivali na Lama, na i njegle je to po kaže, sve da kaže, tođem ući sve ću podijel i kako vozim kola, približava se kući, kaže pola do podijelim, dobrajim. Pa je došao u predkuću i kaže pato i trećinu da darnem i patim, odrlo. Jer je došao u kući, žena šepe, prosijet, prosijet, komplet i ostalo, zadržava se samo na njetu, istavno u djelju. Od stvari koji doprinose jetinu, jestaj poni ne strastih zabranjenih strasti uđeva dušek a pokaže mnogo kai onoliko duha kurta a na koliko se jednici budu suprostavali svome napsu toliko će i postići toje će i postići jeklina. i dakle dodavih korist je klino ukoliko postignemo novim putevima za šahurskim znanjem zaklonjenjem od sumnih stvari nejasnoćaš ubuharta shahurata Budemo čvrsti, jel, donose tvrste odluke, ako Bog da, onaj ko se bude tako ponašao, koji dosti glede ubjeđenja, tvrst ima, bude kod sebe imao, jer ja tim vidit će smjerenim životom. Znaći samo za svoga gospodara. Ko spozna svoga gospodara, opreći se od svih drugih. Ko zavoli svoga gospodara, ostavlja sve drugi. Jel, tako? I on će živjeti u rahatljubom. Samo će se usmjeravati svojom gospodaru, tražiti samo njegovog zadovoljstva, pa makar na tom podu se drugi razsrdjeli, strahovat samo od svojeg gospodara, nadati se samo svojom gospodaru. Što god dođe od njegovog gospodara, vam će biti zadovoljen. <klično> Nije će se srbiti. Ja. Pa doista, poko kaže šehr Hvala Ibn Taymih, Rahimahullah utala živjet će živit će u na Dunjavku, još na Dunjavku, kako je rekao šeho Islama Unutajnije, doista na Dunjavku postoji džennet, ko ne uđe u njega, li će uđenju džennet na Hirtu. A džennet na Dunjavku je izpoznanja svoga gospodara, Allah subhanahu ta'la, postizani iskreni ljubav prena svome gospodaru, iskreno obožavam i samo njega jednog jednog, jednog i slično. Znamo dobro da je također govorio šeho Islama Unutajnije, rahimahullahu ta'la, šta mi mogu mojni atleti. Moj gremat je u mojim prsima. On je sa mnom gdje godi iz. Pa ako me protjeraju, to je za mene turizam. Ako me protjeraju iz jedne žele to je za mene turizam. A ako me strpaju u samnicu, u tome je zamena osamljivanja s mojim gospodarom. ako me ubiju, to je za mene šahar. Pa je također rekao za mnu tamnicu u kojoj je preselio. Rekao je kada bi ovu tamnicu ispunio zlatom, i dao je onima koji su me strpali u nju, ne bi im se mogao nikad zahvaliti. Kada bi je ispunio zlatom i dao onima koji su me strpali u nju, ne bi im se mogao nikad zahvaliti. Zbog onoga što je doživio od osamljivanja sa svojim gospodalom, od izučavanja Allah izučavanja knjige, od ostavljene također znanja za sobom, kao sam je poznato u tvoj tajnici, ostavio je na zidovima ispisano djelo, tako što smo uzeli sve. Postavi je vidor na pet tamica ispisano djelo danas stampano u tri tabela toma Al-Jawab as-Sahih li man ba'd al-dini misib. odgovor on na koji su promijenili salvo. Danas stampano u tri u tri toma. Kada bi mogao ovu tamicu ispuniti zlato na dincu mogao zahvaliti tebi. Sada koža ovo je jedan od plodova yatina u decije. Za pa čovjek što god ga povodi od musibeta, da to ne vidi druga, osim, da to ne vidi drugačije osim kao blagodat od Allaha onaj koji bude ubeđen da sve što dolazi od Allaha subhanahu wa taala i to dobro za njega što god ga povodi od musibeta to će za njega biti blagodat ti musibeti će za njega prosto biti nagradati kao što je rekao Sofija libno je čovjek neće biti pronesen ni ni svih iskušenja da bih ne, ne bude prihvatao kao kao blagotati zato onaj koji bude ubeđen postigne stepen ubeđenja na dunjanku kao što stoji al-baytom aytusudan dakar na dunjanku će mu i to da mi uspjeće i na dunjavi i na ahiretu i na dunjaku olaikelahu denrabihim olaikelahu maflehun oni će biti na putu sloga gospodara i oni će zasigurno uspjeti tako na ovom putu na dunjavi i na ahiretu i uspjeti na dunjaku i na ahiretu oni koji su u ubijem oni uživaju pouku iz Allaha subhanahu wa taala ayta dokazastamienia kako je prethodilo a ja kin takođe do prinosi istaplej onako u sebe on će tako biti istaple fasbir inna wa'da Strpi se, doista Allah'a ubećanje, istina. Nemoj, da te pokolebaju, oni, koji nisu ubeđen. Kto nisu ubeđen, oni se ubeđen, oni se ubeđen. Tako oni, koji su ubeđen, oni su strplini. Jak linda prinosi zadovoljstvo, kaže Allah subhanahu wa ta'la, ma asaada ni musibetim illa bi idni wa ma yukmin billahi ehdi qalbe. I doista čovjeka ne pogodi ni jedan musibeta da umi od Allah'a subhanahu wa ta'la, ako bude verova u subhanahu wa ta'la, ko prihvati dakle, taj musivet, Allah suprana tala će uputiti njegove srce. Pa kaže Ibnu Ispud, riječ o vijedniku koji pogodi neka nedaća, on zna da je to od Allaha, bude zadovoljan i preda se tome, a Ibnu Tajim se i pa kaže, zato srce ne može biti upućeno, ne može biti zadovoljno, ne može biti predano, osim sa jeklinom ubiđenju. Ne može biti zadovoljan, ne može biti predano svome gospodaru, osim sa za ubiđenjem. Zato je to tako, vidite kako potrebno i brojne druge, brojne druge blagodati koje nalazimo kroz širijetske teksture. Postojanost pred neprijateljima, vojstvo vjeri. Vojstvo u vjeri vjer se ne može postići diplomom, niti moštvom, niti prekonoći. Vojstvo u vjeri postiže sa juklinom, sa objedinjem, sa strpljenjem, kao pažem, pažem, pažem, pažem, E imeten jehdunem bi emrinja, Lama soberu, Kano bi ajati na pa, juklinu. Mi smo od njih Vođe, činuli vođe koji se pokoravali našim najljubama nakon što su bili strpljili i u naše ajde, u naše ajde u objeđenje. Dijelo koje bude učineno iz objeđenja, daleko daleko se više vrduje kod Laha sučana muč, hrana muč, što slabije naše objeđenje jeste tako sam mogu ti spomenuo, srca za nekoga drugog, ovo zivanje srca za nekoga drugog. To slabe objeđenje, to slabe imam, tako je od Tako može čovjeka izvesti zimala, da čovjek veže svoje srce za nekoga, za nekoga drugog. Kažu se lepo slavi, onaj koji svoje srce za nekoga drugog, to neće osjetiti miris objeđenja, a kamo da bude objeđen? Neće osjetiti raj, hotel je kinte, a kamo da bude objeđen da ima besednija klina. I zasigurno, dakle, odazivanje šumama, smutnjama, sumnjama, takva osoba nikada neće biti objeđena onaj koji hoće da zabijevi malo ovdje, malo ovdje, da im šta unikav, da im šta unikav, da kako je ovaj o ovom, kako je ovaj izvratio njemu, Taka, takva osoba, nikada neće naučiti nešto izvijeriti i u to da hne biti ubijezina. Zato je, je sedat naš preporučivao da čovjek koji traži ševjetsko znanje, koji hoće da ide ovim grđama, stepencama, da sjedi pred učenim samom, da desetak godina, da uči kod njega, pa onda kada postigne temelje usule, onda ide daljeti, a dograđuje svoje znanje. Tak mih malo udjevno malo udjevno kraj jeszcze Na kraju jedan šariv, svoj čovjek koji se vidrži, uvijest da sam malo udružio da vas prvom nasmijam. Vidrži se u biografii jednog velikog učenjaka hadisa i fikha po imenu Hayve ibn Šureyhe Tudžibi. Tako da to stojilo njegova biografija. Što ti sam reći? Hayve ibn Šureyhe Tudžibi, velikim haddisi Fatih. Vspomni se da je njegova praksa bila, Kad god dobije platu svaki mjesec imao je platu 60 dirhema, 60 srebrnjaka. A to u istoj mjesti, čim bi primio platu, podijelio bi se na Tamo pogotovo djeca mnogo se kod mjesnika, kod tam gdje kod bankomata tamošnje, ili tamo se rodi, ukaraso nama se, očekuje da će ti na platis, da što mjesdagenja ne A njega praksa je bila, čim bi dobio tih 60 dirhama, dirhama podijelio bi si rovnasova. Kaže se, u biografiji stoji, kada bi se vraćao kuće i pred kućom bi nalazio 60 zlatnika. 60 dirhama. Ogromna je ranska između dirhama i dinara. Između srđanjaka i zlatnike. Počunati i ideči, ta ogromna praksa. I to je bila njega praksa. On je obama dijelio dirhama, dobivao zlatnike. I je to primijetno. Uvjetio njegov Amidžić. Ono taj dirheme, on dobija za. I otišao je Amidžić svojoj kući sve podijelio iz kući. I što je imao nevjetka, novca i što je imao kućno namještaje sve podijeme. I nalaktio na pravu i čekao. Jedan dan, drugi dan, dačiji dan četvrti dan, samo se širi zemce što više i više i višta dolazi. Hajde, šta? Instaliramo dobri, kaže kako tu? Ja tebe mjesecima gledam. Ovamo djeluje drhimen dobiva zlatnike. Gdje je drhimen dobiva dinar? Sramljake djeluje tebe zlatnike. Ja podijelio sve. Nista se nisam, nista, nista se nisam, stari. Karijes. Ja tu djelim. Ja tu ja dajem iz ubjedjenja. A ti si svoje podijelio na protivih svoga gospodara. Ja onom što daim, ja daim iz objeđenja, znam da će me Allah zasi bude obratiti. Ma nekasat sadakatun min ma. Tako došlo Hvisuk. Ma nekasat sadakatun min ma. Po pravdemo arabčkoj jezika je bilo dobro da se kaže Ma nekasat sadakatun ma len. Blagol, vrši vas radni, i na kraju objeka. Ma nekasat sadakatun ma Bilo je dobro, ja. Allaho ali Allaho, Busslani ka sam to Ma nekasat sadakatun min ma a ma baš sadaka nimao nečeo imati menta. Ono što se podjelilo na ovom putu, a ma baš to nečeo imati tvoj menta. Pa <tripe> kaže, ja daim izobjedzenia, a ti si da na provjeri svoga gospodara. Hvala ti, svoga gospodara, tako Hvala